פרק ו' בדין דריה ושמלכה שם טעם ובקרו בבית <סת> ספריה דגנזיה מהחתין תמה בבבל והשתכח באחמטה בבירתה די במדי מדינתה מגלה חדה וכן כתיב בגבה. דיכרונה בשנת חדה לחורש מלכה כורש מלכה סמת עם בית אלה וירושלם ביתה יתבנה אתר דדבחין דבחין ואושו הם מסובלין. רומח אמין שיטין פתיה אמין שיטין נדבחין די אבן גלל תלתה ונדבח די אע חדת ונפקטה מן בית מלכה תתיהיו ואף מנה בית אלהא די דאבה וחספא די נבוכדנצר הנפק מן הכלה די וירושלם והבל לבבל יא הטיבון ויהכלה די וירושלם לאטרח ותחת בבית אלהא כעמת תפתנאי פחת עבר נהרה שתר בוזני אוך נוות הון עפר סחי די בעבר נהרה רחיקין אבו מן תמא שבו כו לעבידת בית אלה דך פחת יהודי ולשבי יהודי בית אלה דך יבנון על אטרץ ומיני סמטיהם למדי תעבדון עם שבי יהודי אלך למבנה בית אלאה דך, ומנכסי מלכה די מידת עבר נהרה, אספרנה, נפקתה תהווה, מתייהבה לגבריה, אילך די לה לבטלה. ומה חשכן ובני טורין, ודכרין, ואימרין לעלבן, לאלה שמאיה, חינטין, מלאך, חמר ומשח, כממר כהנא יד היא בירושלם, להווה מתייהב לאום, יום יום די לה שלו. די להבון מהקריבין ניחוחין, לאלה שמאיה, ומצלעין לחיי מלכה ובנו היא. ומניסים תאם, די כל אנש, די השנה פתגמה דנה, יתנסח עמין ביתה וזקיף יתמחה עלוהי וביתה נבלו יתעבד על דנה ואלה די שכין שמה תמה ימגר כל מלך ועם די ידי להשניה לחבלה בית אלה דך די וירושלם ענה דריה וסמת תאם אספרנה יתעבד עדיין תת פנאי פחת עבר נהרה, שתר בוזני וכנבת הון, לה קובל די שלח דריה ושמלכה, כנמה אספרנה עבדו. ושבי יהודיה בניין, ומצליחין בנבואת חגי נביא, ובזכריה עבר עדו, ובנו, ושכלילו מן טעם אלה, ישראל, ומתאם כורש ודריווש וארתחששת מלך פרס. ושצי ביתה דנה עד יום תלתה לירך אבדר, דיהי שנת שת למלכות דריווש מלכה. ועבדו בני ישראל כהניה ולוויה ושאר בני גלותה, חנוכת בית אלה דנה בחדווה. והקריבו לחנוכת בית אלה דנה טורין מאה, דכרין מאתיים, אימרין ארבע מאה, וצפירי עזין לחטאה, על כל ישראל תרעשר למניין שבטי ישראל. והקימו כהניה בפלוגת תהון, ולוויה במחלקת תהון, על עבידת אלה דיו ירשלם, ככתב ספר משה. ויעשו בני הגולה את הפסח בארבע עשר לחודש הראשון, כי התרו הכהנים והלוויים כאחד, כולם טהורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם. ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם, לדרוש לאדוני אלוהי ישראל. Right. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כשמחם אדוני, והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל.